Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama bax Bugünkü feslinin adı Mə cəə fîmən ləm yəqnə bil həlfi billəhi Allah'a İslən andılığa qani olmayanlar barəsində. Allaha içilən andlarla qani, qani olmayan insanlar barəsindədir. Yəni, bir şəxs ki, Allaha and içir, onunla qani olmaq olar ya, yox, və bununla qani olmayan insanlar barəsində. Müzumuz mübarədədir. Nə üçün müəllif bu fəsli Tövhid kitabında gətirib, Bunun tövhidlə əlaqəsi nədir? Onu izah edək. Birinci, Allaha içilən andla qani olmaq, Allahı əzəmətləşdirmək deməkdir. Yəni, sən həmin andla anda qani olursansa, kimsə sənin üçün Allaha and içirsə ki, Allaha and olsun ki, bu belədir. Və sən həmin andı qəbul edib o anda qani olursansa, bu adla kifayətlənirsənsə, sən Allahı əzəmətləşdirmiş hesab olunursan və qani olmamaq bu andı qəbul etməmək və qani olmamaq isə bu göstərir ki səni, sənin Allahı əzəmətləşdirməyin naqistir və bu da tövhidinin, sənin tövhidinin kamil olmadığını göstərir yəni naqistir, səndə tövhid ona görə müəllif Bu fəhsli tövhid kitabında zikr etmişdir. Allaha içilən andla qani olmaq iki hissəyə bölünür. İki cür olur. Bu andlara qani olmaq iki cür olur. Birinci, şəriyyət baxımından, baxımından Allaha and içilərsə bunun hökmü nədir? Bunun hökmü odur ki, buna razı qalmaq vacibdir. Şərih hökmlərdə o hökmlər ki, orada buyurulur ki, and içilməridir. Hətta sən bilsən ki, o munafiqdir, hökmə görə anditsə, sən o andla razı qalmalısan. Məsələn, peyğəmbər sallallahu və salləmin hədisi var. Hədisdə buyurur ki, "Lə yu'ta nāsə bi də'vāhum la də'a rijālun" əm vələ qoumlümin əgər insanlara iddia etdiklərinə görə hər şey verilsəydi onda bir bəzi insanlar qəlidçilər bəzi bəzilərinin mallarını və qanlarını iddia edərdilər əgər iddialarına görə verilsəydi elə bu iddia edərdi çünki o mənimdir iddia edərdi ki bunu öldürmək lazımdır bu falan günah iş görüb Əgər iddiaya görə birbaşa, iddiaya görə birbaşa əməl olunsaydı, onda belə bir fitnə fəsat törənərdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisə davam edərək buyurur ki: "Vəlakin el-beyyinətu alal muddi'i və el-helifu Lakin kim iddia edirsə, o dəlil gətirir. İddia edirsə ki, bu mənimdir, o dəlil gətirir ki, doğrandan da bu sənin onundur. Və mütəhim isə, iddia olunan şəxs isə, kimin üçün iddia olunursa, kim ki, inkar edir, o isə and içməklə kifayətlənir. Və Peyğəmbər s.a.v-nin vaxtında sahabələrdən birinin su quyusu olur, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, torpaq sahəsi olur və ya qardaşından, ya əmisi oğlundan buna qalır, lakin buna yahudi, malik olur, onu mənimsəyir və bu gəlir Peyğəmbər s.ə.və şirayət edir ki, bu yer mənimdir Yahudi isə heçsin demir i̇ddia edən kimdir? Sahabə və ikisi də gəlir Peyğəmbər s.ə.v'nin hüzuruna Peyğəmbər s.ə.v iddia edən sahabədən dəlil tələb edir ki səni subut etlər ki bu torpaq və ya su quyusu sənindir lakin sahabə radiyallahu anhı heç bir əlində subut olmur onda peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam iddia oğlanan şəxs ki var idi, yahudi ona üzünə sura dig indi sən anditsin. Anditsin ki bu səninindir. Və o da anditsir ki Allahı anditsir ki bu torpaq sahəsi mənimdir. Baxın peyğəmbər sallallahu sallam, bu cür əməl etdi. Və onun andına görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam həmin torpaq sahəsini və ya quyunu o yahudiyə verir anda görə. Andınla an kifayətlənir. Və sahabə, deyir ki, ya Rasulullah, o Yahudidir. Nə var ki? And içdi, torpaq sahəsini götürdü. Bir anda görə. Və bu zaman Allah subhanətlələ aya nazir edir ki, and, and barəsində ki, yalandan andın, and içməyin cezası nə olur? Əlimran Suresinin 77. əsidir. Allah subhanətlələ buyurur ki, İnnəlləzine yeştəruunə bi ahdilləh və eymənihim, fəmənən qalilən o kəslər ki öz əhdlərini və andlarını Allah'a olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satırlar. Uləyikə lə xaləqə ləhum fil əxirəti Onların ahirətdə heç bir payı yoxdur. Bu bir. Və lə yükellimuhumullahu Allah onları danışdırmayacaqdır. Bu ikiyi Və la yanzur ilayhim yawma al-qiyamati. Qiyamət onlara tərəf nəzər salmaydı. Onlara baxmayacaqlar. 3. Və la Onları təmizə çıxarmayacaqdır. 4. Və 5-ci dənə hayat və lahum azabun alim. Onlar üçün şiddətli bir əzab vardır. Və baxın, yalan and içənlərin cəzası budur. Və o and içdir, Kəme və falsəmi deyir ki, andişdi, Hökumə görə, Peyğəmbər s.a.v. şəri baxımdan onun hökmünü verdi ki, torpağı götürə par. Ancaq bilirlər ki, o yalandan andı çıxılır. ki, o yalancı idi. İkinci tərəfdən isə andla qani olmaq, ikinci tərəf odur ki, hissi tərəfdən. Bu nöqtəyi nəzərdən isə həmin içilən anda qani olmaya da bilərsən, bu isə insanlardan asladır Şəriyyət baxımından razılaşırsam buna, ki, bəli, bu hökmdən razılaşıram, bunun andına görə bu hökm onun xeyrinə həll olundur. Lakin, sən özün gəlbində bilsən ki, o yalancıdır, yəqinliklə bilsən, hissi tərəfdən, onun o andını hissi tərəfdən qəbul etməyə bilərsən. Hökm tərəfdən razılaşdın, lakin öz öz özün özlüyündə bilirsən ki, o yalancıdır. Bu cür tərəfdən isə onunla razılaşmamaya razılaşmama biləsən. Buna da dəlil Buxari və Muslimdə rəvayət olan hədistir. Abdullah ibn-i Səhl ibn Məsud radiyallahu anhümə Bunlar ikisi də xeybər adlanan yer olur, gəhudlərin yaşadığı yer və orada ora gedirlər və orada hərəsi öz işinin arxasında gedir. Aralanırlar. Ve Abdullah İbn-i Yahudiler öldürürler. Aralandıktan sonra. Yani başka hiçbir kez şey onu öldürebilmez. Lakin Muheyyisi İbn-i Mesud radiyallahu anh'u onu görmür Yahudilerin öldürdüğünü onu. Ve Celil Peygamber pegyamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmeye. Muheyyisi ile Muheyyisi bir de Hüveyisi radiyallahu anh'a. Ki kardeş ki Və əz Peyğəmbər s.ə.və şahit etsinlər ki, onun filan şəxsi Yahudiləri öldürüldü. Və Peyğəmbər s.ə.və şahit etdikdə Peyğəmbər s.ə.v onlara deyir ki, Yahudilər əlli nəfər and içib ki, biz onu öldürməmişik. Onlardan əlli nəfər and içdi ki, biz onu öldürməmişik. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin onlara deyisi də, and içirsizmi ki, onlar onu öldürüblər. And itirsinizsə, qəbul edirik. Lakin onlar görmədikləri üçün and itmirlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.və deyirlər ki, ya Rasulullah, necə yaxudların andlarını qəbul edək biz? Baxın, özü özlüyündə o andı qəbul etmir. Biri ki, yaxudlar yalantıdırlar. Lakin hökm baxımından onlar razılaşırlar. Heməli, hökm baxımından andı qəbul olunmalıdır. Allaha itilən and, andla qani olunmalıdır. Lakin yəqinliklə biləsən ki, o yalançıdır. Onlar razılaşmağa gələ bilərsən. Və həmsinin andla qəni olmaq barəsində müxtəlif rivayətlər var. Buxari və Müslimdə gəlib ki, İsa alayhissalam, İsa peyğəmbər bir nəfər görür ki, oğurluq edir, gözüylə görür. Və o onun yanına gəldikdə İsa peyğəmbər aleyhissaləm, soruşur ki, sən uğurluq etdin, o da deyir ki, kəllə, xeyr, kəllə, vəllahi ləzi lə iləhə illə hua. Ondan başqa heç bir məbud olmayan, Allaha and olsun ki, baxın, and itir. Heç mən uğurluq etmədim. Halbuki İsa Peyğəmbər öz gözündə gördü ki, oradan nəsə oğurladı. Baxın, İsa Peyğəmbər bir ravayətdə gəlir ki, deyir ki, özümü yalancı saydım, sənin andını qəbul etdim. Başka bir rəvayətdə də gəlir ki, deyir ki, təzzət də aynəyə, yəni, gözümü yalancı hesab etdim, sənin andını isə, Allaha olan andını isə qəbul etdim. Baxın, andı qəbul etmək necə əzəmətli ibarətdir. Yəni, andla qani olmaq. Hətta gözü ilə görsə də belə, İsa Peyğəmbər onun andını qəbul edir. Və İbn-i Həziyyər Rahimahullah hədisi izah edir, izah edir ki, etdişdə deyir ki, ola dilsin ki, həmin şəxsə icazə verilmişdə odan götürmək, ola dilsin ki, o uğurlamadı, cürbəzir izahatlar verir, ona görə, and istdiyinə görə, onun andını isə Peyğəmbər qəbul edir. Və ya, Adəm ə.səlam, baxın, şeytanın andını qəbul edir. Ki, o and istir ki, mən sənə nəsihət Edənəm, nəsihətçiyəm. Və andına görə inanır ona. Onun özünə görəyə, andı çıxıdiyinə görə, Allaha görə, Allahı əzəmətləşdirdiyinə görə, o andı qəbul edir. Və ona inanır. Yəni, andın əzəmətli olduğunu bilirlər. Sonra müəllif hədis gətirir, İbn-i Ömer'dan, radiyallahu anhümədən, ki, Peygamber s.a.v. bu hədisdə buyurur ki, Lə təhlifu bi əbəyikum. Atalarınıza and içməyin. Özvalinlərinizə and içməyin. Mən hələfə billəhi fəl-yastuq. kim də Allaha and içirsə, qoy sadiq olsun andında. Yəni doğrudan and içsin, yalandan and içməsin. Və sonra hədisin ardında buyur ki, Və mən hülifə ləhu billəhi fəl-yarda. Və kimin üçün Allaha and içilərsə, onunla razı qalsın kimden ötürü Allah'a andisilersa, onun için razı kalmalıdır. Onunla razılaşmalıdır. Ve sonra buyurur ki, Ve mən ləm yarda, ve kim andıla razılaşmazsa, onu kabul etmezsə, fə leysə Allahi. Allah ondan uzaqdır. Bakın, Allah ondan uzaqdır. Ve bu kelime, Allah ondan uzaqdır. Allah'ın uzaq olması, onu göstərir ki, bu böyük günahdır. Çünki böyük günahların təriflərində demişdik ki, əgər həmin günaha lənət gələrsə və ya bu dünyada əzab gələrsə ona, və ya həbb gələrsə və ya Peyğəmbər s.ə.v göstərsə ki, ondan uzaqdır. Bu dür şeylər gələrsə, o böyük günahlardır. Bu hədistə də Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, həmin andla razı olmayan şəxstən Allah s.ə.v uzaqdır. Bu da onu göstərir ki, bu, böyük günahlardandır. Andlığa qani olmayan insanlar, böyük günah etmiş sayılır. Lakin bu, o demək deyil ki, əgər hər bir şəxs sən yəqinliklə bildiyin şeyə and etsirsə yalandan, bu andlığa qani olmalısan. Məsələn, biri and etsir ki, Allaha and olsun ki, bu kitab taxtadandır. Başa sən 100% yəqinləşə bilirsən ki, bu kağızdandır. Və bu andla razı olmaq, razı olmamaq o demək deyil ki, sən Allahı təzəmmətləşdirmədin. Əksinə, sən onu yalançı hesab edirsən. Anditsə də belə. Tüm sən yəqinliklə bilirsən ki, o yalandan andıçır. Və nə vaxt həmin şəxsin andı qəbul olunur, nə vaxt yəni onunla razılaşır, nə vaxt razılaşmaq olmaz? Və bu cür Halları da Şeyh Hüseymin 5 hissəyə bölüb və buyur ki, nə vaxt andiçənlə razı qalmaq olar, nə vaxt səh, razı qalmaq olmaz. Bu da yalnız hissi şeylərə aiddir. Yəni, şəriyyət baxımından mütləq razı qalmalıyıq. Ki, bu hökmü bunun budur. Andiçirsə, yahudi də olsa, münafiq də olsa, hökmə görə, o hökmü icra etməyə görə onun andını qəbul edirsən. Lakin hissi tərəfdən isə buyurur ki, 5 hissəyə bölünür, 5 halda, 5 hallara bölünür və birinci hal odur ki, sən bilirsən ki, o, yəqinliklə bilirsən ki, o, yalandan andı çirir. Və bu halda onun andı, andı ilə razılaşmaya da bilərsən. Razı olmaya da bilərsən. Və ya ikinci hal odur ki, sən Ehtimal edirsən ki, yəni sənin onun yalandan and içməyi, and içməyi ehtimal daha çoxdur. Ki onun yalanı daha çoxdur. Doğru dilgünlüyündən. Və bu halda da sən onun ona yala, onun o andını təsdiq etməyə bilərsən. Və üçüncü hal eyni səviyyədədir. Yəni ki yalanı bir də həqiqəti doğruluğu eyni səviyyədədir. Bu halda onun andını təsdiq etməlisən. Dördüncü hal isə onun sadiq olması, doğru olmağı daha ehtimal çoxdur. Yenə bu halda da onun andı qəbul olunur və beşinci halda, bilirsən ki, yəqinliklək ki, bu doğrudan andı bu halda da onun andı qəbul olunmalıdır. Lakin bu, yenə qeyd edirəm ki, hissi hallarda olur. Yəni, şəriət baxımdan isə, şəri hökmdən onun andı mütləq qəbul olunmalıdır. Sonra and barəsində başqa bir məsələ, andı pozmaq barəsindədir və andın kəfərəsi barəsindədir. Əgər hər hansı bir insan andını pozarsa, bunun kəfərəsi nədir? Və bunun kəfərəsini də Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə və əmçinin Peyğəmbər s.ə.v. ön sünnəsində hədislərdə bəyan etmişdir. Allah s.ə.q. Maidə surəsinin 9 cu ayəsində buyurur ki, Lə yuəxidukum ullahu billəqvi fi əymənikum. Allah sizin səhvən içdiyiniz andlara görə sizi cəzalandırmaz. Səhvən içdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz. İnsandır, xətə etdi, çarşdı və ya dili öyrəşib buna, səhvən and içdi, buna görə cəzalandırmaz Allah s.ə. Və ləkin yuəxidukum bima aqadtum al-eyman lakindir bilerecken andınızı pozduğunuzə görə Allahu subhan təala sizi cəzalandırar <tək> fekaffarətuhu itam 10 masakin min awsat ma tud'imun ahlikum aw <tək> kisvatuhum əgər kimsə yəni belə bir şey şeylərsə onun kəffarəti yəni o günahın başlanması nədir Allah subhan təala bəyan edir ki ailənizə yedirdiyiniz yedirdiyinizin orta hesabından on nəfər miskin, yəni çasıb yedizdirməlisiniz, əgər andınızı pozarsınızsa. Və ya, əu kisvətuhum, həmin on nəfəri cəyindirməlisiniz. Bəlan sıra ilə gəlir. Yedizdirməlisiniz və ya cəyindirməlisiniz, əu təhriru rəqəbətin və ya bir qul azad etməlisiniz. Əman ləm yecid əgər kim bunlar bazarmazsa təsyiya üç təyyəm üç gün oruz tutmalıdır zəlikə kəffaratu əymanikum izə halətum and içdə içdə yəni anditdə bu sizin andınızın kəffarəsidir və hfazu əymanakum və öz andlarınızı qoruyun kəzəlikə yəbeynullah ayati lə'adakum təşkurun. Allah öz ayələrini bu izah edir ki, bəlkə Allaha şükür edəsiz. Bə bu ayə onu göstərir ki, andım pozan şəxs bu dört əməldən birini etməlidir. Lakin tərtiblə. Əgər imkanı varsa, onda 10 on nəfər yedizdirir, çasıb. Bazarmırsa, geyindirir. Əgər bunu da bazarmırsa, qul azad edir. Qul azad etməkdə, demək olar ki, indiki devirdə yoxdur və bacarmırsa, onda üç gün oruç tutur. Hər hansı bir şəxs də istəsə ki, həmin bu andını pozan şəxsə kömək etsin, onu nəfər yedirdirməkdə və ya qeyindirməkdə, bu cür edə bilər. Özü bacarmasa bunu. Yəni, başqası bunu, buna kömək edə bilər bu işdə. Çünki Peyğəmbər S.A. yanına bir nəfər kişi gəlir, bu Ramazan ayında öz həyat yoldaşı ilə ələqəyə girir və bunun da kəhvarəsi məlumdur ki 60 gün ki aydal-badal oruz tutmaq və ya 60 miskini yedizdirmək onun kəhvarəsi budur lakin həmin kişi bunun heç birini bacarmır, yaşlı olur və imkanı da olmur ki yedizdirsin kimisə Və bu zaman Peyğəmbər s.ə.v-nin yanına xurma gətirilər və sədaqədə olaraq. Və Peyğəmbər s.ə.v ona həmin xurmaları təklif edir ki, atar bu xurmalarla 60 nəfəri yedizdir. Yəni, sizənin əvvəzindən biz bunu ödəyirik, atar 60 nəfəri yedizdir. Və bu sahabə də baxın, deyir ki, ya Rasulullah, Mədinədə deyir, məndən kasıbı, məndən miskin yoxdur, deyir. Və deyir, onda atar, öz ailəvi yedizdirdir bundan. Baxın, onun əvvəzindən və öz ailəsini də yedizdirir. Yəni, İslam dini çox yəni, insanları çətinliyə çəkin, salmır, hizə asandır. Odur ki, andı pozarsa, kimsə ona kömək edə bilər bu andın kəfarəsini yerinə getirməkdə. Həmçinin andı pozmaq barəsində Başqa bir məsələ Əgər and içərsə Və and içdiyindən Ona əks müxalif olan Daha xeyirli bir şeyə rast gələrsə Onda bu andını Pozuq, həmin o xeyirlisini Yerinə yetirə bilər Məsələn And içib ki, hər bir əmələ Bu əməli Mən edəcəm məsələn Lakin ondan da xeyirli Bir şey gəlir ki onu tərk edib bunu etsə daha əfzəldir. Onda andını pozur və kəfəlatəsini verir və ondan da xeyirlisini yerinə yetirir. Buna dəlil yenə Buxar və Müslimdə rəvayət edilmişdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və Abdurrahman ibn Samira deyir ki, izə halaf də alə yəminin əgər anditsən Allaha və rəəytə ghayra hayran minha və başqasını bundan xeyir olan bir şey Görsən ki, andını pozsan və bu xeyirlisini ersən daha yaxşıdır. Onda deyir ki, kəf bir an yəmini andını poz kəfarəsini ver, va-ti ləzi hua xeyir. və sonra ondan xeyirlisini yerinə yetir. Odur ki, anditsə və ondan xeyirli bir əməl qarşına çıxsa, onda əfizəl odur ki, andını pozasan və birinci o kəfarəni verəsən, Və sonra həmin əməli, ondan da xeyirli əməli yerinə yetirərsin. Və həmsinin anditsə asiliyə görə, and itsə ki, Allah and olsun ki, məsələn, gedib olan kəsib döyəcəm. Asi içdi, asili içdi. Və ya and olsun ki, içki içəcəm. Baxın, bu zaman bu andı yerinə yetirmək düzgün deyil. Əksinə, andını pozmalıdır. Həmsinin Allahdan gəyrisini and içməyin çəhfaresi de varid olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm hadise buyurur ki, mən həlefe fəqâle fî həlfih billəti vəl-üzzə kim anditsə və öz andında and içse ki, and olsun lata bütün adı idi. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm devrində müşriklərin ibaret etmişləri bütün adı idi. Vəl-üzzə və and olsun üzzəyə O da bütün adıdır. Yəni, bütünlərə and içərsə, Allahdan qeyrisinə and içərsə, fəliyəqul lə iləh ilə Allah. Qoy, lə iləh ilə desin. Deməli, Allahdan qeyrisinə and içməyin kəfvarəsi lə iləh ilə deməkdir. Deməli, Allahdan qeyrisinə and içərsə, həmin şəxs şirk etmiş olur. Və yenidən İslam'a girmək üçün, yəni yenidən bu əməlinin bağışlanması üçün La ilə Allah illallah deyilədi. Bunun da kefareti budur. Və hədisə davam edərək Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Və men li sahibih ta'ala kim öz də dostuna desə ki, gəl gidək qumar oynayaq, onda deyə qəsdəqə versin deyir. Bu əməlinə görə Allahdan bağışlanmaq üçün sədəqə versin. Və bu əməl onu göstərir ki, bu cür kumar oynamaq və bu haram əməllər etmək, yəni haram olunmuş oyunlar oynamağın kəfarəsi Allah yolunda sədəqə verməkdir. Kəfarəsi budur. Və bu fəsildə bəzi faydalar dəllə oldu. İkinci fayda o oldu ki, validinlərə amd etmək olmaz. Və bu şirkdir. Əgər validini Allah ilə eyni səviyyədə tutarsa, Bu, böyük şirk olar and içməkdə. Əgər Allahdan aşağı səviyyədə putarsa, onda bu, kiçik şirk olar. Və ikinci fayda da o oldu ki, əgər hər hansı bir şəxs Allahı and içirsə, onun andına qani olmalısan. Əgər qani olmasan, artıq sən Allahı əzəmətləşdirmədin. Çünki andın tərifini keçən dəfədə dedik ki, andın tərifi odur ki, müəyyən bir formada əzəmətli olanın adını çəkməklə dediyin hər hansı bir şeyi təşid etmək, ispat etmək. Baxın, azəmətli olan kimdir deyir? Allah Subhanət halədir. Onun adını çəkməklə sən dediyi bir təsdiq edirsin. Və əgər sən o andla qanı olmasan, deməli Allahı əzəmətləşdirmədin. Bir fayda da bu oldu və həmsinin faydalardan biri də oldu ki, əgər kim həmin andla qani olmazsa, razı olmazsa onu əzab gözləyir. Çünki hədistə dedik ki, Allah, Peyğəmbər s.ə.v Allah o şəxsdən uzaqdır. Və bu da onu göstərir ki, bu böyük günahdır və bunu da əzab gözləyir. Və bu fəsil ısa fəsildir bu qədər. İkinci fəsil fəslin başlanıcında müəllib buyuruq ki, qavulu məşə Allah və şiqtə. Allah və sən istəsən sözü barəsində Yəni, bu söz barəsində gedəcək söhbət bu cür demək şirkdir. Əgər həmin şəxsi onun istəməyini, Allahın istəməyi ilə eyni səviyyədə tutarsansa bu, böyük şirk sayılır. Əgər ondan aşağı səviyyədə tutarsansa bu, kiçik şirk sayılır. Və kiçik şirkin, ümumiyyətlə, tərifində alimlər deyiblər ki, əgər böyük şirkə aparan vasitədirsə, hər hansı bir əməl böyük şirkə aparırsa insanı bu, kiçik şirkdir. Və müəllif bu fəsildə hədis gətirir. Qutu ilə qadiyyələn hədisidir. o rəvat edir ki, bir Yahudi Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldi və dedi, bir Yahudi. Və məlumdur ki, Yahudi də Yahudi sözünün nüniyyətlə mənası Yahudilər Musa Peyğəmbərinin şəriətinə mənsub olan şəxslərdir. Yahudilər o şəxslərdir ki, Musa Peyğəmbərin şəriətinə mənsub idilər onlar. Yəni, o şəriətlə güvəki gedirdilər. Və yahudi sözünün mənası da iki mənası var. Birinci mənası izah edirlər ki, hədə sözündən götürüb və məsələn, onlar yəni ki, tövbə edib Allaha qayıtmaq deməkdir. Çünki yahudilər Musa Peyğəmbərin devrində Musa Peyğəmbərə deyirlər ki, biz tövbə etdik və sənə tərəf qayıtdıq. Əraq Sürəsinin 156-cı ayəsində Allah Əsb. buyurur ki, onlar dedilər ki, Innə Biz tövbə edib sənə tərəf qayıtdıq. Tövbə edib Allaha qayıdanlar. Bu da Musa Peyğəmbərin devrində olan Musaya iman gətirənlər idi. Və ikinci rəydə odur ki, Yahudu sözü Yahuzə, yəni Yaqub Peyğəmbərin oğlu Yahuzanın nəslindən gələn insanlardır. Yahuza o sözdən götürülüb, yəni Yaqub peyğəmbərdən nəslindən gələn insanlardır. Yaqub peyğəmbərin nəslindən gələn. Və hər ikisi rəy də demək qəbul etmək olar və ümumiyyətlə ikisinin də qəbul etmək daha yaxşı olardı. Və Yahudi peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, yana gəlir buyurur ki: İnnakum tushrikun siz peyğəmbər sallallahu alayhi siz müsəlmanlar yani Allaha şərik qoşursunuz. Təquluna belə deyirsiz. Yəni şirkə düşürsüz və belə deyirsiz. Məşə Allahu və şəktə. Hani Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə e, müsəlmanlar deyirlər şey o vaxtı Allah və sən istəsən ya Rasulullah. Allah və sən istəsən. Rams deyirsiz ki, Vəl Kəbəte. Kəbəyə and edirsiniz. And olsun Kəbəyə. Paqeyambar sallallahu alayhi ve sellem yahudidən bunu eşitdikdə ona inkar etmişdir. Yahudun dediyini qəbul edir və sahabelərə əmr edir ki, and içmək istedikdə desinlər ki, "Və rabbil-Kəbə." And olsun Kəbənin Rəbbinə. Baxam, Kəbəyə yox, Kəbənin Rəbbinə and içsinlər və desinlər ki, "Məşəə Allahu, sünə şiə." Sə Allah sonra sən istəsən. Yəni Allah Sübhana Taala ilə Peyğəmbər Sallallahu Əleyhi və eyni səviyyədə tutmasınlar. Desinlər Allah, yəni birinci Allah, Allahın istəməyidi, sonra tərtiblə. Sonra Peyğəmbər Sallallahu Əleyhi istəsə. Lakin birinci ləhcədə eyni tutdular: Allah və sən istəsən və ifadəsi ilə. Yəni bağlayıcı ifadə ilə bu da göstərir ki, ikisi də eyni səviyyədə deməkdir. Yəni bu cür demək Allah və sən istəsən şirktir. İkinci cür demək isə Allah sonra sən istəsə bu isə şirx deyil. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabələrə bu cür başa salır. Və bu hədisdə olan faydalardan gedirək ki, biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Yahudiyi inkar etmədi. Çünki Yahudinin dediyi haqq idi. Və faydalardan biri də odur ki, hər bir məsələdə haqqa tərəf dönmək lazımdır. Hətta o haqqı Yahudi deysə də belə, Nəsrani deysə də belə, haqqı qəbul etmək lazımdır, kimindən aslı olmayaraq. Və bu barədə də Ali ibn-Əbi Talibin, radiyallahu anhü, gözəl sözü var və o deyir ki, Əl-haqqü ləyi orafı bir ricəl, haqq kişilərə görə tanınmır. Haq kişilərə görə tanınmır. İnnamar ricalu yu'rafuna bil haqq. Kişilər haqqa görə tanınır. Kişilər haqqa görə tanınır. Yəni yani haqqı deyirsə deməli bu kişidir. Haqq kişilərə görə deyil, kişilər haqqa görə tanınır. Əyri fil haqq ta'rifu Odur ki, Hakkı bil onu əhline biləcəksən. Haqqı bilsənsənsə Artıq seçə biləcəksən ki, o yolda olan insanlar kimlərdir? Odur ki, kişilər haqqa görə tanınır. Odur ki, haqqı istər yahudi olsun, istər xristiyan olsun, əgər deyirsə, deyil, deyirsə, onda haqqı qəbul etmək vazindir. Və Peyqəmdər s.a.v də həmin haqqı yahudidən də qəbul etdi. Və həmsinin faydalardan biri də odur ki, hər hansı bir münkar olan şeyi, qadağan olunmuş şeyi dəyişdikdə, ona yaxın olan bir şeylə onu əvəz etmək daha yaxşı olardı. Məsələn, Peyğəmbər s.a.v. qadağan olunmuş şeyi dəyişdi. Ki, haramdır bu. Kəbəyə anditmək. Ona ən yaxın olan şey dedi ki, Rabbil Kəbə. Yenə Kəbə sözü qaldı, Rəb sözünü artırdı ki, anditsin Kəbənin Rəbbinə. Deməli ki, deyin ki, vallahi, ona yaxın olan sözü dedi ki, insanlar daha yaxşı başa düşsünlər həmsin o bir ifadədə sunma sözünü artırdı, sonra sözünü və deyin ki, Allah sonra sən istəsən sonra müəllif başqa bir ravayət gətirir burada İbn Abbas'dan ravayət olunur ki, bir kişi Peygamber s.a.v yanına gəlir və deyir ki mən şəhə Allah və şi'tə Də Rasulullah, sən və Allah istəsən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əcəal təni lilləhi sən məni Allah'a şəriş qoşdun, Allah'la bərabər tutdun, Bel belməşə allahu vəhdəhu. Yəni deyir ki, əksinə, yalnız Allah istəsə bu iş olacaq. Yəni məni Allah'a bərabər tutma. Odur ki, bu cür, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barəsində Bu cür demək düzgün deyilsə, onda başqa bir adi insanlar barəsində bu cür demək əlbəttə ki daha səhv yoldur. bu Hadid stadə faydalardan biri odur ki, hər hansı bir sözlə, hər hansı bir söz vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı əzəməkləşdirib Allaha bərabər tutmaq şirktir. İxtiyarə söz vasitəsilə, əgər Peyğəmbəri s.ə.v. əzəmətləşdirib Allahla bərabər tursansa, bu şirçdir. Peyğəmbər s.ə.v. hətta belə sözlə Allaha bərabər tursansa, bu şirçdir. Və həmsinin faydalardan bir də odur ki, əgər munkər bir şey gördükdə, yəni haram olan bir şey gördükdə, hər hansı bir şəxsdə, mütləq ona başa salmalısın ki, bu əməl haramdır, beyan eləməlisən. Və yenə faydalardan biri də odur ki, Allaha dəvətdə gözəl tərzdə olmalısın. Gözəl surətdə Allah Subhanahu taala dəvət etməlisən. Və həmçinin haram olan şeyi çatdırdıqda insana, insanlara onun halal tərəfini də bəyan etməlisən. Ki bu halal, bunun halal yolu bu cüzdür. Sonra müəllif başqa bir zəvayat gətirir. Ayşə rədiyəllahu anhənin anə qardaşı Tufeyl Radiyallahu anhu rivayet edir. O deyir ki, bir gün o yuxu görür və yuxuda görür ki, bir dəstə yahudi onun yanına gəlir. Həmin sahabə yahudlara deyir ki, "İnnakum la'antumul qawmu lə'lla lə en annakum taquluna uzr ibnullah." Siz deyirsiniz yaxşı qövmsüz, lakin bu sözü deməsəniz, bu zür deməsəniz Üzeyil Allah'ın oğludur deməsəz siz yaxşı bir qövmüsüz. Allah şəriş qoşmasa siz yaxşı bir qövm olarsınız. Görün, Yahudilər nə cavab verir? Yahudilər deyir ki, siz də yaxşı qövmüsüz. Əgər Məşə Allah və Şəhə Muhammed Allah və Muhammed istəsə deməsəniz. Görün, nə də cavab verir ona? Müslümanların öz etdiyi əməllərlə nə cavab verir? Yahudilər. Və sonra Yəni, yuxusunu ravat edər, danışaraq deyir ki, və sonra verə nəsranilərin yanından geçir və nəsranilərə də deyir ki, eyni sözü, siz yaxşı qövmüsünüz, əgər Məsih İbnullah deməsəz, İsa Peygəmbər Allahın oğludur deməsəz, yaxşı qövmüsünüz, Allahı şəriş qoşmasaz, yaxşı qövmüsünüz. Və onlar da cavab verir ki, siz də Allah və Məhəmməd istəsə deməsəz, siz də yaxşı olarsınız. Bunlar da o cür cavab verir və səhər açıldıqda həmin sahabə, tufeil bu yuxunu bəzi sahabələrə danışır və gedir yenə Peyğəmbə, Peyğəmbər s.ə.v yanına Peyğəmbər s.ə.və də bu yuxunu danışır və Peyğəmbər s.ə.v soruşur ki sən bu yuxunu məndən başqasına da danışmışam xəbər vermirsən mübarədə o deyir, bəli, başqalarına da danışmışam onda Peyğəmbər s.ə.v qalxır və Allah həm səna edir mündərə qalxır, həm səna edir Və deyir ki, tüfeildir, bu gün belə-belə yoxu görür və bunu sizlərə danışır bəzilərinizə. Və siz elə bir sözlər deyirsiniz ki, mən onu sizə qadağan eləməyə utanırdım. Onu qadağan eləməyə utanırdım sizə. Elə bir sözlər deyirdiniz ki, onu sizə qadağan eləməyə utanırdım. Və burada utanırdım o mənada ki, yəni Allah Subhanahu taha tərəfindən hələ bu cür qadağan gəlməmişdi. Peyğəmbər sallallahu özündən onu qadağan eləməyə utanırdı. Necə ki, içki barəsində Allah Subhanahu taha ilədən qəharam ya iş qəram gəlməmişdi. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi də bilirdi ki, bu yaxşı əməl deyil, baxın özü qadağan etmirdi bunu. Əcəldə bu barədə deyir ki, mən onu ona görə qadağan etmədim. Lakin siz daha bu cür deməyin. Bu cür deməyin. Və deyin ki, mənşə Allah vəhdə. Yalnız Allah istəsə. Yalnız Allah istəsə. Bu cür deyin. Deməyin ki, Allah və Məhəmməd istəsə. Deyin ki, yalnız Allah istəsə, bu cür olacaqdır. Allahın istəməyi daha əfzəldir. Və bu hədistə bəzi faydalar var və faydalardan biri də odur ki, Yahudilər və nəsranilər şiriki başa düşürdülər onlar bilirdilər ki, bu əməl Allah'a şəriş qoşmaqdır lakin inatikarlıqlarından onu qəbul etmirdilər və həmçinin bir fəaliyyəti odur ki sahabələrdən də bəziləri kiçik şirkə kiçik şirkləri edirdilər bu sözlər deməklə kiçik şirklər edirdilər onlar da üzürlü sayılırdılar və bu hədis həmçinin onu göstərir ki Tövhiddə, yəni, üzr var. Tövhiddə üzr var. Çünki yaxud e, müsəlmanlar özləri də bilmədən bu cür anditməklə Allaha kiçik şərik qoşurdular. Kiçik şirk edirdilər. Bilmirdilər onu. Bilməyə, bilməyə, belə bu cür şirklər edirdilər. Və bu cür insanlar da bilməyərək edərsə üzrlü sayılırlar. Sonra başqa bir fayda, bu ümumiyyətlə, bu fəsildə olan faydalar faydalarından biri də odur ki, salih yuxu, yəni Allah tərəfindən olur. Yaxşı yuxu Allah tərəfindən olur. Pis yuxu isə şeytan tərəfindən olur. Odur ki, yaxşı yuxu gördükdə onu danışa bilərsən. Sevdiyin insanlara ki, onu yaxşı görsünlər. Pis yuxu isə danışılmır. Və bu cür yuxuları danışmaq qaraqandır. Şeytan tərəfindən olan yuxular və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem yanna bir kişi gəlir və öz yuxusunu danışır. Və danışır ki, mən yuxuda gördüm ki, mənim başım kəsilib, dizlənir və mən də onun arxasınca qaçıram. Yuxu görür. Və Peyğəmbər sallallahu onu qadağan edir. Və buyurur ki, la tuhaddis minsa bitala'ubish şeytan bik fi manamika. Yuxunda şeytanın səninlə oynamağını, oynamasını insanlara danışma. İnsanlara danışma bu cür. Şeytan səninlə oynayır yuxuda. Bu cür yuxuları insanlara danışma. Və bu da onu göstərir ki, bu cür pis yuxular şeytan tərəfindəndir. Allah Subhanət Ali özü də Mücədilə surəsində, onun cəhəsində buyurur ki, innə mən nəcvə minəş şeytani. Həqiqətən nəcvə gizli sözlərdir, vəsvəsə bu cür şeylər daxildir ona. Pıçılçılar. Bu, şeytan tərəfindəndir. Liyət e liyahzuna allazina amanu iman gətirənləri məyus etmək üçündür bu şeytan iman gətirənlər möminləri məyus etmək üçün bu cür vəsvəsələr edir onlara və leysa bi darihum şey'en illa bi iznillah Allahın izni olmadan şeytan onlara heç bir zərər yetirə bilməz yoxdur heç bir zərər yetirə bilməz Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem pis yuxu görənlərə tevsiyə edərək buyurur ki, hər hansı bir şəxs əgər xoşa gəlməz yuxu görərsə və yuxusundan dik atılarsa gecə, onda bir oyandıqda sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tükürsün və şeytanın və onun yuxusunun şərindən Allaha sığınsın. Həm şeytanın, həm də yuxusunun şərindən Allaha sığınsın və həmsinin Yatdığının əks istiqamətində yatsın. Sağ tərəf üstündə yatımsa, solta, yəni hansı tərəfdə yatmışsa, onun əks tərəfində yatsın və bunu heç bir şəxsə bu yuxunu danışmasın. Və başqa bir rəvətləri də gəlib ki, dəstəmaz alsın və kürükət namaz qılsın. Və pis yuxu görərsə. Bu da bir fayda. Və bu qədər inşallah, subhanək Allahıma bir həmdikə. Ilə ilə və şəhədən, la iləh illən təstəhvürkə və atub